Минавам на втората идея непорочното зачатие. Според Мохамед и Исляма, Адам не е имал нито баща, нито майка. Бог го е създал от себе си с тайната на Словото. Бог е казал само бъди! Христос се ражда чрез Мария, но не от Мария. Корана казва и рече Мария. Мария, Господи мой, как ще имам син, щом мъж не ме е докосвал? И рече й Аллах. Така Аллах сътворява. Каквото пожелае, щом реши, казва. Казва му само, Бъди. Това е слово на самия Бог. И то става. Това е независимо раждане от земните сили. От земния живот. Тука няма нужда от никакъв земен баща. Защото има само един баща. И той е Аллах. И той казва. Бъди и нещата стават. И Мария, самата Мария е Божие Слово. Но Христовото раждане е друго. То е неизвестно на хората, както им е неизвестен самият Аллах. Това е Божие дело. Тайна на Божието Слово. Раждане без баща. Защото всичко е в него. Това е Божия власт. Абсолютна Божия власт, Божия сила, Божия възможност, а не човешка възможност. Значи Божия възможност, а не човешка възможност. Нито пък ангелска възможност. Преди време, когато говорихме за русалките, ви казах, че дори русалката е научена да ражда от себе си. Няма мъжки русалки, просто русалка. Тя ражда от себе си другите русалки. Щом една русалка може, не може ли този великия Бог да ражда както иска, след като самия Той е универсалното Слово. Така, кой е баща на първият човек? Аллах. И Христос е Божие Слово. Родено Божие Слово. Родено от Божията възможност която човекът не разбира. И сам Аллах е определил Неговото име. И то още преди да се роди навън, понеже то е слово от тайната на Аллах. И тук сам Бог му дава име, а не родителите. Тук земните сили въобще нямат власт. Той дава всичко. И името му е Христос. Месия, много уважаван и от ислямисти, и от Мохамети, и от суфите. Защото той е Слово, сътворен от мистерията на Словото. Древният тот, древният египетски Бог казва, Словото е знамение на скритите светове. Словото е знамение на скритите светове. Зачатието не черпи сили от мъже и жената, а от Бога. Зачатието не черпи сили от мъже и жената, както изглежда, а от самия Бог, от Неговата скрита енергия. И ако Бог не си даде Словото, зачатие няма. Значи, ако Бог не си даде Словото, зачатие няма. Ако изрече, бъди. Зачатие има. Бог работи в свой таян свят, казва Мохамед. в свой таян скрит свят. Там произвежда всички неща. Там ражда нещата от себе си. Защото, както казах, доли и русалката знае нещо, което и човекът не знае. А колко повече Бог? Защото всичко е родено от Него. Само Той не е роден. Това раждане и до сега се остава неразбрано. И до сега има подозрения. Но за сега нещо ви казах, след време ще продължа.